Вікторе Васильовичу, доброго дня. Це Ясінська вас турбує. Юлія Павловна, дорогенька, радий вас чути. Що я можу для вас зробити? Надто привітний ти чоловік, аби це було правдоподібно. Я вас дуже прошу, якщо буде час, підніміть свої записи чи що там у вас. Нагадайте мені, будь ласка, коли я була у вас цього року, окрім останнього разу. Все, що завгодно, але якщо ви приїдете особисто в будь-який зручний для вас час. Ви ж розумієте, що такі відомості по телефону не даються. До того ж, ви зрозумієте мене правильно, але багато розвелося спритників, що навіть голоси імітують. Я розумію, але не дуже добре почуваюся, отож... Юлія Павлівна, є ще один вихід. Я пришлю до вас додому кращого нашого кур'єра. Ви його бачили останній раз, коли відвідували наш банк. Він приносив вам ксерокс. Отже, він теж знає вас? Дійсно, це вихід. Я вам дуже вдячна, Вікторе Васильовичу. Я радий, що зможу вам допомогти. Отже, кур'єр зараз виїжджає. Краще вже так, ніж пхатися вулицями зі слідами придушення на шиї. Слід зазначити Світлан Шенсейф теж виплюнув потрібні документи. І тепер я знаю, що знаходилась в клініці Сентамен амен в передмісті Парижа. Майже місяць доктор Соланш Делюк лікувала мій невроз. В тому числі з гіпнозом. Ніколи не думала, що піддаюсь гіпнозу. Це взагалі щось надто колонаукове, хоча Віталій Петрович намагався переконати мене у протилежному. Йому, звичайно, видніше, тож хай буде. Тепер треба з'ясувати, коли в мене з'явились фотографії, що я знайшла в кухні, і той конверт з показу в Парижі. Хто робив ті знімки, і тоді, можливо, я дізнаюсь, хто ті двоє. «Чоловік і дівчина». Бо вони здаються мені страшенно знайомими Можливо, ще хтось їх упізнає Ігор розважається з комп'ютером Каже, що тільки чув про цю модель, а бачити не бачив Згідно документам, я придбала його в лютому цього року Чому? Можливо, я щось розкопала і вирішила провести власне розслідування? Тому хтось влаштував мені автопригоду В мене, як у кішки, купа життів Знати б, скільки ще залишилось Багато в чому мені має допомогти Вишневецький Він застав той шарварок в Галатеї Він підшукував контракти для працівників Він же наймав новий персонал Він знав мене до того, як я поїхала до Франції Отже, він знає багато такого, що не знаю я І якщо я надумаю поцікавитись, ніде він не дінеться, все розкаже Я вмію питати І спитаю найближчим часом о, це, мабуть, той кур'єр з банку. Швидко ж вони там обернулись. Юлія Павловно, я привіз вам папери. Симпатичний хлопчина. Просто гора м'язів. І ніякого манікюру. В такого спробую відбереш щось. Зуби тиждень в унітазі ловитимеш. Якщо матимеш чим ловити, Віктор Васильович вміє набирати штат. Дуже вам вдячна. Де я маю розписатися? Сюди, будь ласка, відтиск великого пальця. Автоматика, чорт забирай. Зате надійно, бо пластична хірургія стала річчю загальнодоступною. Я маю вам щось заплатити? Ні, ви ж клієнтка нашого банку. Ось, будь ласка, моя візитка. Якщо будуть різні дрібні проблеми, прошу, звертайтесь. Добре, обов'язково. Це що, запрошення на побачення? Подивлюсь, може він мені ще стане в пригоді. Майшев Вадим Романович... Далеко піде, якщо не зарветься настільки, що вже не піде надто далеко Останній раз я відвідувала свій сейф 1 березня За день до тієї автопригоди Я щось взяла чи поклала туди А перед цим я там була 20 лютого Теж невідомо, для чого Тож останнім часом у мене виникли певні проблеми Але які? Треба їхати в офіс і поговорити з Вишневецьким а ще краще знайти до нього підхід, в, так би мовити, неофіційній обстановці. Є методи. Але це вже на крайній випадок. А ще можна підсадити йому жучка у телефону кабінету вдома. Цікаво. Юленько, іди на хвилину сюди. Це Ігор. Ну як мала дитина. Я трохи зайнята. Дивись, що я знайшов. Виявляється, твоя машинка підключена не просто до системи Інтернет, за його допомогою можна зчитувати навіть секретні файли з різних частин світу. Ось тут є невеличка система, яка на перший погляд видається звичайною приставкою для ігор. І вона виконує такі функції, але варто лише набрати певний код, і весь оцей штучний мозок перетворюється на довершеного шпигуна. Тут можна навіть підслухати розмову, яка ведеться в кімнаті, де є комп'ютер, підключений до головного терміналу у Відні або Римі. А ти ж, мабуть, знаєш, що після того конфлікту в 2000-му Microsoft побудував єдину європейську систему, в яку входить також універсальна антивірусна програма. Будь-який вірус нейтралізується за лічені секунди, але, виявляється, є й недоліки. Твій комп'ютер не належить до серійних моделей. Він тільки замаскований під останню модель. Де ти його взяла? Не знаю. Уявлення не маю. Ти ж бачив документи, він у мене зовсім недавно. Ти розумієш, що я зараз маю зробити? В мене ж має бути громадянський обов'язок. Ти це розумієш? Так. Доведеться вирішувати питання прямо зараз. Шкода. Остання ілюзія. До біса ілюзії. Так? І що ти зробиш? Я? Власне, нічого. Бач, я, звичайно, патріот, але нічим окрім неприємності, ні я цій державі не зобов'язаний. Батько мій загинув у дурній і нікому не потрібні війні. Разом з десятками тисяч найкращих хлопців бо туди відбирали тільки найкращих. Мати виростила мене сама. На папері для нас існували пільги, але ми їх і не бачили. Мама все життя працювала в університеті, викладала хімію. А коли почала хворіти, її просто викинули на вулицю, не стали продовжувати контракт. Добре, що я вже на той час міг сам заробляти, але їй потрібно було дороге лікування, та наші лікарі навчилися брати гроші, а лікувати ефективно ще не навчились. Може, я не об'єктивний, визнаю, але я працюю. Хай не за своєю спеціальністю, але я працюю. Плачу державі податки, і не малі. Як на мій погляд, то надмірні, не вмотивовані нічим, окрім бажання держави тримати в мене в стані, коли ні про що, окрім добування шматка хліба, я думати не буду. І я сумлінно виконую свої обов'язки перед державою. А от держава так і дивиться, де б мене ошукати. Я вже не кажу, що вона не захищає мене. Ні від злочинців, ні від свавілля чиновників, ні від чого. Ціни ростуть. Куди не поткнись, всім треба платити. А тим часом розкрадаються не просто якісь кошти. Все, що можна. Ну скільки можна терпіти? Якщо ти вкрав копійку, тебе посадять на 5 років. Якщо ти вкрав мільйон, то будеш жити десь в Майамі і потискати руки президентам. Мені набридло. Хай спочатку держава виконає хоч одне зобов'язання конкретне переди мною. А тоді вже і я. Інакше це гра в одні ворота. Надто багато слівно. Це щоб дати тобі час на роздуми. Ти не вб'єш мене тепер? Ні. Принаймні тепер. Ти не довіряєш мені. Я собі довіряю через раз. Я кохаю тебе. З тої самої хвилини, як побачив отут у дверях з пальми в прозорому пенюарі з мереживом, що прикривало рану на шиї і переляканими очима. Ти боялась не того, що той тип хотів зробити. Ти боялась того, що мало між нами статися, і я закохався одразу. До речі, все хотів запитати, як тобі вдався той трюк на сходах. Ти знаєш, я раніше займався більною боротьбою, самбо, вивчав східні єдиноборства, але те, що ти зробила, неможливо. Він захопив твою шию гаротою ззаду, а ти встигла зламати йому шию ще до того, як перекинула через перила. Мабуть, ми навчались різним речам. Все, що ти перерахував, це просто спорт, а мене хтось вчив вбивати. І вчив не один рік. Цього я поки що збагнути не можу, а той смердючий тип надто близько до мене підійшов. Що робить людина, коли їй на шию накинути гаруту. Вона інстинктивно хапається за те, що не дає дихати. Це рефлекс. Але і рефлекс можна подолати. Тому я вхопила напасника за голову, одночасно трохи присівши. Все інше вже було просто справою техніки. Якби він був професіоналом, він би не дав мені такої нагоди. Але він був просто дрібним злочинцем. Але коли ти піднімалася на гору, ти цього ще не знала. Я зрозуміла, що він дилетант, як тільки заважила о той сморід. Ну скажи, чому від чоловіків так нестерпно тхне? І чому ви сякаєтесь на підлогу? Я ж цього не роблю. Звідки мені знати? Але я не зрозумів, до чого тут? Професіонального вбивцю я б не так швидко помітила. І він би не дав мені такого шансу. Ясно. Тоді до роботи. Клініка Сентамен амен в Парижі. Доктор Солан Жделюк. Я там перебувала, згідно документам, з 27 березня по 19 травня 2003 року. Знайди все, що тільки можливо. Треба шукати код доступу. Це може тривати кілька днів. Займись цим. Я поїду в офіс. Час починати ворушити осине гніздо. Я багато про що хочу запитати. Ти поїдеш сама? Я подбаю про себе. Я знаю. Працюй. Чому ти не почекаєш, доки одужаєш? Бо до того часу, як доведеться тікати звідси і переходити на положення нелегала, я маю зібрати якомога більше інформації. Але буде час, поясню. Зараз треба працювати. Можливо, якби я була сама, мені було б легше. Хоча він багато в чому допомагає. Але що я маю з ним робити далі? Не тягати ж його за собою, а лишити тут? Ним одразу заопікуються ті, кому захочеться поцікавитись». А такої людини, що не зламалось би при вмілому допиті, не існує. Виключення становлять деякі психопати, але Ігор не з їх рахунку. Треба дістати машину, бо їздити на таксі не дуже зручно. Поки що згодиться, але потім потрібна буде власна колісниця. Будинок Керіка дуже гарний і розташований затишно. Великі вікна, манекени, особливий запах. Це було важливою частиною мого життя останні шість років З цим, можливо, пов'язані мої найогидніші вчинки, які я ніколи собі не пробачу Якщо тільки дізнаюся напевне, що мала до цього стосунок Торгівля людьми – це просто жахливо Навіть гірше, ніж работоргівля в позаминулому столітті Бо тоді не було такого напрямку, як торгівля органами Ви щось хотіли? Я можу вам допомогти, дівчисько за столом в порожньому холі, оздобленому в рожевих тонах. Ой, вибачте, Юлія Павлівно, будь ласка, вибачте, я вас не впізнала. Бо ти сиділа і читала журнал. Я маю поводитись так, як раніше, а саме таку модель поведінки тут знають. Добре не тремти, але май на увазі. Більше ніколи не повториться, дякую вам і обіцяю, що добре досить, вірю. Вишневецький у себе?» «Так». «А мій закуток відчинено?» «Ні, як можна?» «До відчини». «Тут ніхто не повинен помітити, що зі мною щось не гаразд». «Звичайно, одну хвилинку». Вона дістає скриньку з ключами, хвилину порпається там, потім йде коридором. Вона все намагається не обганяти мене, щоб я не подумала, що вона не зі мною. «Але це важко зробити, бо я хочу, аби вона йшла попереду». Я навіть не уявляю, де тут мій закуток Ось, будь ласка Відчиняються двері з блакитного пластика Скільки це може коштувати? Гарний кабінет Навіть не кабінет, а студія Теж в рожевих і блакитних кольорах А я таки маю смак до життя Залиш ключі і йди собі Дякую за допомогу вона поспішила назад, аби її не запідозрили в неретельності. Який же я маю характер у спілкуванні, коли мене так бояться тут? Все, зрештою, добре. Зараз я перегляну папери в столі, хоча впевнена, їх уже переглядали і не раз. Ось телефон внутрішнього зв'язку. Я пам'ятаю ім'я дівчини в холі. Воно на картці, що прикріплена до лацкана її жакета. Її звати Карина. Отже... «Карино?» В нас десь мають бути фотографи Є в нас хтось із цих нероб Юлія Павлівно, я зараз повідомлю, що ви хочете його бачити Він один? Господи геть з голови Але ж було, здається, двоє Так, але Сабіна у відпустці В неї народилась дитина Фелікс має бути тут Хай негайно йде до мене в кабінет Принеси мені його особисту справу Зараз я дізнаюсь про ті фотознімки Якщо, звичайно, він їх робив. Але я підозрюю, що тут швидше збрешуть на страшному суді, аніж мені. Коли він зайшов до кабінету, я встигла переглянути його досія. Прошу, сідайте. Невисокий худий чоловік, років 45, хоча йому тільки сорок, погано виглядає. Чорняві кучері, невеликі миткі чорні очі. Коли він був молодший, дівчата, мабуть, липли до нього, як мухи на мет. Та те давно минулося, а він зараз просто фотограф. Дівчатам уже не цікавий, але сам цього, видно, ще не зрозумів. Ви працюєте тут з травня третього року. Я не питаю, а стверджую. Ми ж мали про це з розмову. Я все розбавів. Усе, що знав. Юлія Павлівна, будь ласка, в мене що не народилась дитина? В Сабіни народилась. Так, але ж ми подружжя. Хоча я розумію, це ваш не цікавить. І так, я знімав тих дівчат голими. Бугулевський добре платив, Сабіна не знала. Не кажіть їй, я не знав, на що ті знімки. Я мовчки дивлюсь на нього. Він боїться. Він чогось страшенно боїться. І безперечно щось знає. Ви не все мені розповіли, правда? Не треба відмовлятись. Зараз я хочу почути повний варіант вашої розповіді. І ми назавжди забудемо про вашу участь у цій історії. Так, я дещо не говорив. Але це тільки тому, що думав, ви самі про все знали. Вибачте, Юлія Павлівна, я був упевнений, що ви в курсі справи. Я слухаю. І давайте без ліричних відступів. Так, звичайно. Отож, коли ви, ви їздили за кордон з колекціями, ввезли не тільки одяг, я вже казав, і Богулевський примушував мене кожного разу робити такий собі міні-каталог. Тобто те, що ви бачили. І я фотографував, потім віддавав йому. От і все. Він платив окремо. Добре платив. Я, звичайно, підозрював, але, напевне, не знав. А поліції я не казав. Правда, не казав. Олег Іванович попередив про наслідки. Та я і сам усе розумів. Все це ти розповів минулого разу. Адже ти знімав для мене показ у Парижі. Я... Я знімав, але плівка десь прямо з фотокамерою зникла ще там. Звідки, ви знаєте, я гадав, пройшло стільки часу, хто там. Не звільняйте мене, прошу, я вам ще стану в пригоді. Мені потрібна ця робота, я вам дещо розповім. Він озирається на зачинені двері. «Я не збиралась вас звільняти, і ваша мила дружина може повернутися на роботу, коли прийде час. Тому ви маєте подумати, чи хочете мені щось розповісти». «Я на вас не тисну! Звільнення вам не загрожує!» Він недовірливо дивиться на мене, а потім, зрозумівши, що я кажу правду, раптом починає схлипувати «Він повністю зломлений! До чого ж треба довести людину, аби отак...» «Феліксе, заспокойтесь! Я наливаю в склянку мінералки!» «Ось, випийте води і заспокойтесь! Не така я вже страшна, що ви мене так боїтесь!» «Я ні в чому вас не звинувачую і багато в чому розумію. Ви мали робити те, що робили, аби вибитись із злиднів». «Так». Він тримтячими пальцями бере склянку і випиває воду. «Так, я мав то робити. Ви ж знаєте, що робилось. Фотоателіє позакривали, скрізь тільки кодек. Я спеціалізувався на художньому портреті. Отож, спочатку робив таблички на могили, а потім всіх підняв під себе ритуал. Тільки їх майстри виконували ту роботу». Потім брався фотографувати весілля, але ж я майстер та халтура. Молоді наступали на п'яти, а потім мене підібрав Богулевський. Заплатив мої борги, навіть комунальні. А повертатись до злиднів я вже боявся, бо тоді ледве руки на себе не наклав. Я не міг так, тому не запитував зайвого. «Я вас розумію, Феліксе. Ідіть, працюйте. Я не дорікаю вам, зрозумійте. Я просто хочу знати». Але я більше не буду мучити вас. Я знаю, у вас родина, вам це потрібно. Дякую, що розповіли мені. Можете йти. Заждіть, я маю вам дещо розповісти. Я вирішив. Ви так, людяно, до мене поставились. Я навіть не знав, що вона справді така. Бачите, як воно буває. Я вирішив і розкажу». Може, це не має значення, та мені так не здалося. Отож, ви маєте знати, тиждень тому я затримався в лабораторії, бо не нафотографувала, а сама... Отож, я друкував ці знімки, коли почув, як у коридорі Олег Іванович по мобільному з кимось розмовляв. Розмова йшла про вас, я впевнений. З якимось чоловіком. Він наче виправдовувався перед ним. І розповідав, що ви лікуєте, що вас оперували. Ну, все описував. А ще чомусь наголошував, в неї нічого немає, вона ніколи навіть не поцікавилась і словом не згадала. Ото й усе, що я почув. Та ви маєте знати, ви знаєте, він кохає вас і ненавидить. Вперше чую. Я роблю здивований вигляд, це не важко. З чого ви взяли? Ми стільки років працюємо разом, але я не заважала такого. Ви тоді, вибачте мені моє нахабство, дуже неосвічена жінка. Він закоханий у вас з першого дня. З того самого дня, як Бугулевський поставив його стежити за вами. Не кажіть, що ви і цього не знали. І він чесно хотів стежити, але так закохався, що... А ви ж знали і не могли пробачити, що він погодився на таку мерзенну роль. Адже ви самі це йому казали, ми чули. Перед показом в Парижі він же вам освічився. Думав, що перед усіма ви будете поблажнівішою до нього. Невже забули? Я просто думала, що це в нього минулося. Ви дійсно надто недосвідчена жінка. Вірите? Кажу вам це, а сам тримчу. Ніколи навіть уявити не міг, що розмовлятиму з вами про таке. Але якщо ви дійсно не знаєте, а всі тут в курсі, та звичайно вам не до того, ви себе загнали на роботі. Вибачте, якщо не так сказав, бо якщо вже зайшла мова, то мабуть варто вам розказати все. Нічого в нього не минулося. Коли повернулося з Парижа, він хотів знову налагодити стосунки, а ви так дивно повелися, він же тоді ще не був таким зарозумілим. Ми з ним трохи дружили і інколи випивали разом. Отож, я був в курсі справ. Не розумію, що дивного було в моїй поведінці. Я трохи прихворіла, але то, мабуть, просто відперевтоми, тож тим більше весь персонал був новий. Так, але ви поводились, наче нічого не сталося. І зовсім не хотіли помічати Олега. Раніше хоч про погоду говорили, а тоді все як відрізало. Тільки про роботу. Іноді висловлювали незадоволення, але так, байдуже. Він ненавидить вас за це. І я не здивуюся, якщо він замислив щось лихе. Ні, не для того, аби якось вам надто зашкодити, бо він же любить вас, а так, аби стати вам незамінним. Я трохи не розумію, але все одно вдячна вам, Феліксе, за відвертість. Нікому не кажіть про нашу розмову, навіть дружині. Якщо хтось запитає, на що я вас викликала, скажете – Скажу, що хотіли б переглянути знімки Сталіна Я скоро їх надрукую і принесу вам Там, до речі, багато цікавого Корольов представив цікаву колекцію Ось побачите Він квапливо виходить Звісно, на нього не треба навіть дуже тиснути Як він тут же розколиться Але нічого особливого я не дізналась А от пан Вишневецький мене обдурив Я давно те заважила, отож час нам поспілкуватися і якщо я правильно зрозуміла, він скоро з'явиться власною персоною. Юліо, доброго дня. Я так і думала. Чому я не чув, як ти заходила? Адже мій кабінет навпроти. Як ти почуваєшся? Що там Корольов представив у Таліні? Чому ти мене не сповістив? Але це дрібниці. Я просто вирішив зробити невеличку прем'єру в Таліні, аби дівчата звикли до образів, хотів бачити реакцію. Чому ти не питаєш про Варшаву? Їздила Віка замість тебе. Про все домовлено. Принести документи. Я дивуюсь, що ти про це питаєш. Потім прийшлеш Віку. Добре, тут ще одне. В Сабіну народилась дитина. Ми маємо оплатити їй допомогу, але нам потрібен ще один фотограф. Якщо звільнити Сабіну, то в мене є на прикметі один гарний хлопець. Ми не можемо звільнити Сабіну, адже закон не дозволяє. Давай скажемо, що звільнимо Фелікса, якщо вона не погодиться піти добровільно. Не будемо ж ми платити їй допомогу Ми не доброчинна організація Ми не будемо цього робити Якщо нам потрібен фотограф, візьми когось тимчасово Повернеться Сабіна, буде працювати Господи, невже я раніше практикувала такі речі? Але подумай, дитина хворітиме платити по лікарняному Ти чув, що я сказала? Юлю, але ж... Ніяких але Я вже все вирішила Якщо ти не згоден, можеш звільнятись Ти мене ненавидиш не починай знов цієї безплідної розмови. Нема про що говорити. Але ж був час, коли ти ставилась до мене інакше. Він іде вабанк. А ну, хлопче, розкажи, що в тебе на думці. Ти сам винен. Але ж я не знав. Чого ти не знав? Сама знаєш. Я тобі все сказав ще тоді. Всі чули. І всі чули, що ти відповіла. Ти мене принизила тоді. І ненавидиш досі. Але ж ти не знаєш. І ніколи не дізнаєшся. Він іде до дверей. Ні, дорогенький, ти якраз в потрібному емоційному стані, час ставити питання Чому ти сказав, що працюєш на мене з третього року, якщо це не так? Але це так, до цього я працював на Богулевського Ей, ні, дорогенький, не так просто, щось ти крутиш Нащо ти звільнив персонал? Мій персонал? Але ж ти наказала Не бреши, ти найгірше за мене знаєш, що я нічого тобі не наказувала тому повторюю питання, навіщо? Я просто виконував твій наказ. Він бреше аж пальці знать. А тепер намагається встати і піти. Сядь, ти підеш тоді, коли я тобі скажу. Всі контракти наших працівників починаються травнем третього року, так? Ти бачила документи. Але дехто працював раніше. Наприклад, та лялька на комутаторі, так? Так, але яке це має значення? Він починає нервуватись. І ти знаєш, що вона розколиться, якщо я стану її запитувати Вона нічого не знає, тому і працює Це ти так думаєш Я знаю, напевне Те, що ти з нею спиш, не дає тобі знання й думок Тобі краще розповісти мені Тоді, можливо, я нікому не розповім про двох п'яних садистів і смердючого типа Хіба ти думав, що я не знаю? Тепер вже я граю банк, Але граю правильно він не вміє тримати себе в руках Весь аж позеленів Дуже схожий на труп Я не розумію, про що ти? То чого ж ти так спітнів? Тобі жарко? Геш? А ти, мабуть, холодно зараз у холодильнику Як гадаєш? Може, й тобі до них варто приєднатися? То це ти? Так, а ти що думав? Ні, дорогенький Виявляється, мене не так просто вбити Нащо тобі це було потрібно? Ти не... Я, я не... Це не я. Я не хотів цього. Хто прислав мені фотографії з показу в Парижі? Я не знаю, про що ти. Зате я знаю. Ось про цей знімок. Хто прислав мені його? Хто ці двоє? Я, я не... Якщо ти ще раз скажеш, що ти не, оцей симпатичний ніж стримітиме в якійсь дуже важливій частині твого тіла. А ти навіть кричати не зможеш собі дозволити. Я підходжу до нього... Відповідай, сучий сину, бо я тобі зараз вуха відріжу! Хто ці двоє? Хто надіслав мені це?» «Я надіслала, а тепер покинь ножа і сядь на місце!» «Я втратила форму, або ця сучка зайшла надто тихо. Звідки в неї револьвер? Невеликий калібр, та тут не треба більшого. Але найбільше здивована не я, а мій піддослідний!» Карина? Нащо ти взяла мій револьвер? Що ти тут робиш? І дійди від нього і поклади ніж на стіл. Вона намагається говорити впевнено, та я знаю, що вона боїться. Господи, якби тільки хоч трішки знати, що тут в чортового батька коїться, я вже нічого не розумію. Театр абсурду, лиса співачка. Якщо хочеш стріляти, то стріляй. Як ні нема чого погрожувати. Вона думає, що револьвер у руці – це щось на кшталт чарівної палички. Варто тільки пригрозити, і все зробиться за твоїм бажанням. Дуже небезпечна ілюзія. Я вистрілю, не сумнівайся. Поклади ножа. Нащо ти послала мені ті знімки? І оцей знімок між ними? Хто ці люди? Тобі не треба питати. Ти знаєш. Пальці її побіліли, стискаючи револьвер. Вона може натиснути на курок просто випадково. Карина, чому? Це вигук смертельно ображеного самця. У його власності виявились власні почуття і бажання, як вона посміла не доповісти. Тому що набридло. Всі витанцювали під її дудку, а потім ти ж вирішив підкорити її. Тобі вона була потрібна? Ні, я все знаю. Я знайшла ту теку, що ти ховаєш удома. Так, ту, що у кришці твого столу. Ти ж пізнав фото, бо сам його робив. Він зривається з місця. Вона зводить револьвер на мене. В її очах стільки ненависті, що я розумію. Вона вистрілить і кидає ніж. Одночасно гримить постріл. Вишневецький падає. Якби він не намагався її дістати, куля б пробила мені груди. А так він впіймав її сам. Шкода. А в дівки ніж стримить у горлі. Мої ножі летять туди, куди я хочу. Керстін. Голос Олега. Він дивиться на мене. Щось хоче сказати? Яка Керстін? Де їй знайти, що ти? Ти, Керстін. Його голова падає з глухим стуком. Я знаю, він мертвий.